і що для матюків слово «космополіт» не вживалося навіть на рівні районного начальства через свою абсолютну невідомість у цих глухих краях, то коли повторюю врахувати всі ці обставини, на статтю газеті «Правда» від 28 січня 1949 року про одну антипатріотичну групу театральних критиків ніхто тут не звернув ні якісенької уваги. Але пригнали до нас із-за шматківки вчителя літератури Бугайова Дмитра Карповича, який повинен був прочитати механізаторам спеціальну лекцію про шкідливість і підступність космополітизму. Сам директор Положаїв відірвався у теплої грубки і гибів цілу годину з нами в напівтемному промороженому, наскрізь непривітному приміщенні. Бо це була не просто лекція, а важливий політичний захід. Бугайов велетенський чолов'яга в засмальцьованому армійському кожушку, здер своєї просторої лисої голови облізлу смушу у шапку, запхнув її до кишені кожушка, дістав запазухи учнівського зошита, ляпнув його на край верстака, заваленого масним залізячем. Спокійно поторгав сторіночки з під брів, глянув на своїх слухачів. А все це вчитель проробив лівою рукою, бо замість правої в нього телепався порожній рукав кожушка. Вправлявся одною рукою Бугайов з таким спритом, що трактористи вмить прониклися пошаною до цього чоловіка, адже він був для них не просто черговим партійним гавкуном, який переливає з пустого порожній і тільки заважає людям працювати, а найперше інвалідом війни. Чоловіком, що страждав ще більше, ніж страждають оце вони в холоді, нестатках і всезагальному розгардіяші. Бугайов знав свій предмет досконало, а він називав прізвища критиків космополітів, перелічував патріотичні твори радянських драматургів, опорочених антипатріотами, і серед цих творів, страшно сказати, була не тільки така близька сільським трудівникам п'єса як хліб наш насущний, вірте, але і славно звісна, в степах України Олександра Корнічука. Ця воїстину народна комедія, що знаменувала всі неймовірні висоти й могуття радянського оптимізму. Щоб якнайдоступніше пояснити механізаторам суть космополітизму, вчитель навів слова з правди. Запеклий космополітизм не тільки антинародний, але й безплідний він шкідливий, як ті паразити в рослинному світі, які підточують паростки корисних злаків. Він служить провідником ворожих нам буржуазних реакційних впливів. А у нас для електрообладнання самопровідників і не вистачає, — зітхнув хтось із трактористів. Директор злякано Смикнувся на той аполітичний голос, але Бугаєв заспокійливо наставив на нього єдину свою долоню і став читати нам спрямовані проти космополітів викривальні вірші двох московських куплитестів. «Он мало знав, був неумен і вовсе не був ерудитом. Но сам себя считав маститым літературоведом он. Імчась вперед на всіх парах, грімя доспехами своїми, Себе спешил он сделать имя на иностранных именах. Он чтил их, чтил благоговейно, они ему служили все. К его услугам были Гейне, Бальзак, Заля, Ренье, Мюссе, Стендаль, Рабле, Гальдони, Гоцы, Мильтон, Бадлергю, Году, Де, Торквата, Тассу, Пестолоце, Верлен, Шпильгаген, і де, Я стояв, сидіти ясна річ, ми не мали на чому. Позад своїх нових товаришів слухав, як похмуро лунали в цій колишній стайні великі імена. Лунали не для слави, а для запланованої якимось ганьби. І всі мої незлагоди здавалися зовсім несуттєвими і просто мізерними. Хтось з тяжкими слонячими ногами затоптував вже і недолі таких незначних людей, як я, а все найцінніше, що створило людство за віки і тисячоліття. За мною теж стояли тисячоліття, але вони були безіменні,